تو انا بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لنؤمن بنبي االقران او ايو كسان چمشرکان دي مونچري يقين نکو په دې قران باندې ولا بالذي بين يدي انا باری کتابونو چې دغه نامخ کې نازل شوی و ولو تر از الظالمون موقوفون عن او کاش کتا اولیده کلا چې د ظالمان او درو لشي خپل رب سره خپل رب مخته يرجي بعضو ملابزن القول او جگڑی بئی جوابو نبکی بعضی بعضو تا یقولو اللذین استدعفو او بو ای اغا کسان چیغی دنیا کی کمزوری کلیشویو للذین استکبرو اغا کسانو تا چیغی لوئی کو لازانو نیم شران کلیو لَوْلَا انْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ کجرتا سنوي په دنیا کې نومونګه مؤمنانو او تاسو مونکي لري د ایماننا قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَيَا قِسَن جلوې کړيوالې الَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا اغه جزانو او تابعدارو خلقو جدی تاویداری وکول انا نحنو سودد ناکم وللمومن نکڑی وے تاسو ان لهودان تا دا قران با دے جا کوم پس دا وی چتا استراغلو بلکن تم مجرمین بلکی تاسو بخپله مجرمان وے گناو نو گډو وے وقال الذین استدعیفو للذین استكبرو بیا به وی هغه کسان چې کمزوري کړی شي په دنیا کې هغه کسان و تا چې وی لوې کړی و بل مکر الليل والنهار بلک او چلوناو پرېبونهو پروګرامونو د شپې او د ورځې چې تاسو کول استامروننا چې تاسو به امر او حکم کوم ته با انکفر باللہی چمونگ انکارو کود اللہ توحیدنا ونجعل لہو اندادا اوگردو اللہ سر شرکان واسرن ندامتا لما رأو العذاب او دیبا پر تیخ پر ملامت یا کلچہ عذاب او اغلاله او به چېمونګ هغهکوونه في <تصفيق> قله نه کفرو په سرټونه دی کاافرانو کې هلون الله مع کاو عملونسانشي ووررک ل دي لا مگر داغې عملوو چې دي امار سلنا فی قريه من نذیر من غند لیګلې فیوکلی کې سو کې راون کې الا قال مترفوها مگر ویلو هغه معتبر او سرکشو زدا وکلو ان بما ارسلتم به کافرون چبېشکه مونږه فارم سلبان دی چې تاسو را لګلی شوې انکار کوو دې تن یو تیار وقالو او وی نه نو اکثر اموالا واولادن مونږ تاسو نه ځکه خو یو چې مونږ ډېر یو په مال کې او په اولاد کې او نحنو نه نو بمعذبين موږ لا عذاب نشره کله اوایا او ته نرب یب سوت رزق <تصفيق> لمیه شاو یبشکر رب زما ډیر فراخ رزق ورکیه چاله چوغوالي ودانې چې کنه یو حق پرستی و يقدروا چاله پاندا زورکی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه بوویږي حکمت الله باندې be